Hej! Efter en lång, lång och väldigt lång tid, eller ett långt uppehåll, så har podcasten 1, 2, 3 återvänt. Detta är som sagt den elfte episoden av avsnittet, och detta är en podcast om och bestående av små listor och hur man diskuterar dessa. Med mig idag har jag min eminente vän Jens. Det är tredje gången gilt idag. Ja, faktiskt. Det är spännande. Mm. Jättespännande Vi ska prata om Eller vi ska rangordna en, en stor uppgift Vi ska rangordna topp tre världar Så då kan man ju Då tänka vad då världar Hur tänker du Jag tänker att Världar som i En beskrivning av en värld Som inte är, eller kan vara på Jag vet inte vad du har för världar På din lista, men, men som sagt en värld man kan sjunka in i, som kan vara i film, bok, spel, eh, nå någonting. Ett, ett koncept som är så välbyggt att fungera som en värld, så att säga. Och det, äh, precis. För, för det handlar ju inte om att vi ska lista vilka, vilka av planeterna i solsystemet är mest intressant. Nej, jag får... Ja, men men sen, sen på något tänka är en annan planet i vårt solsystem också en värld. Ja, men det, beror, det Det är det jag menar. Det beror, man kan ju definiera i sönder. Man kan, man kan ju klura i sönder den här uppgiften ja. lite grann. Så men det så har vi väl nog ungefär samma. Samma synsätt på det. Mm. Det, ska, det ska vara någon form av liksom komplett världsbeskrivning som är engagerande och intressant på något sätt. Ja Och en annan sak som på jag, många sätt På många sätt. Ja. något mm. som jag känner också. Det är den här att. Eh, som någon nämnde alltså som de nämnde i en annan podd jag lyssnar på att om till exempel en bok eller en film som utspelar sig i en annan värld än vår egen om man skalar bort eh, huvudpersonerna och just den storyn filmen handlar om eller boken handlar om är världen fortfarande är intressant då. Precis mm. ja. Och det är ju bra eh, koncept och en bra ja. tanke att ha på just Vi kan väl slänga igång det här rätt så snabbt. V ja. vad, är, vad har du på plats tre? På plats, och då, då tar jag faktiskt och tittar på min fusklista. Jag tror att jag gjorde den. Jo, då, eh, alltså vi, har ju, vi har ju tagit upp det här tidigare när vi diskuterade topp tre rollspel. Ja. Och det slår mig att alla mina tre eh, alla mina tre värdar mm. eh, de kommer inte få en rollspel, men alla tre värdarna har det finns en stor möjlighet till att verkligen gåta sig i detaljer. Okej, okay, yeah. de det är bra. Det finns väldigt, väldigt mycket material kring alla de här tre världsbeskrivningarna okay. och kring de här tre världarna eller berättelser i de här tre mm. världarna. Och på tredje plats så kommer vad som nu kallas för gamla World of Darkness som hade Vampire the Masquerade som huvudrollspel. Men... Det som vi pratade om i tre rollspel. Ja. Uh, och som då innehåller En myriad Med, med rollspel Som har byggts upp för att utspela sig I den här världen Och en väldigt, väldigt, väldigt avancerad Mytologi som byggts upp kring den här Så, men det Man får ändå tänka på att Just World of Darkness Är ju en spegel Av, vår egen, av vår egen värld mm. Mm. Alltså på något sätt så det är vår värld fast ändå inte? Ja men det är ju det som gör den mm. så intressant att det är ju, den är ju verkligen, den är ju vår värld fast den mörka godiska versionen av det där det finns alla de här otäcka sakerna, monster och spöken och varelvarvampyrer och, vampyrer och eh, alla mystiska legender och historier och sånt har ju egentligen sin grund i att det faktiskt har funnits otänkta mm. farliga saker. Och det är alla storföretag genomruttna. De får upp det precis. mer än vad de är precis i precis. vår Ni värld. Skulle jag inte vilja leva i den här världen igen? Absolut inte. Men den är otroligt fantasiägandet. Det kan jag tänka mig. Är just, men just det här också att, som vi sa: det här att man skalar bort eh, huvudpersoner och liknande. Men det är just det här att de då har ett rollspel där det kan uppstå historier överallt. Då har man ju just den premissen klart. Ja. Du har bakgrundssättning. Du har mytologin. Du har du har en värld som, som en slags... Inte tablarasa men som en slags palett. Att... Ja, men precis. Det på något sätt så är det ju en... en skräckvärld som är så, så... Där det redan finns så, så otroligt mycket detaljer. Mm. Att det blir spännande att gå in och liksom öppna upp en liten lucka och se vad kan hända här och vad, vad, vad, vad kan detta leda till? Mm. Och det har ju liksom, vi som har spelat rollspel i den här världen har ju fått uppleva det hundratals gånger. Och varje gång man plockar upp en av, jag vet inte, hur många böcker till det här mm. spelet som finns men det, det rör sig ju säkert om uppemot tusen böcker nu skulle jag misstänka att det, det är så det finns ju liksom det finns ju som fan, undrar det är ännu mer till och med. det, finns ju, det är liksom en outtömlig Grund utav, ja. utav bara spännande historier och, för det är egentligen det, det är liksom ja, spännande vi, historia. Ja, ja, och det är just det också som, som jag har rangordnat att efter just möjligheten att historier utspelar sig i den. Ja. För det är just det här att om en värld inte sträcker sig längre bort än så det är de lyckliga sina dagar mm. eller mm. the end mm. eller vad som helst. Alltså om världen sträcker sig längre än så, det är då den är någonting att, ja. att använda. Ja. Min tredje plats är också en rollspelsvärld. Mm. Och det är Alter. Eller rätt sagt, Ereb Alter. Ja. Som vi också diskuterade i topp tre rollspel. Anledningen till varför har den här på plats? det är just för att det är en värld som jag genom, alltså i min, mina yngre dagar, vår lilla klick var med att forma den. Alltså, ja. Det finns, finns också otroligt mycket bakgrundsmaterial. Eh, det finns, eh, finns de här länderna, de har den här historien. Det finns den här geografin, det finns de här kartorna, folkslagen, varelserna, mytologiska och vanliga djur. Allt möjligt. Och här finns historier överallt. I den här fantasy-sättningen. Sen att den då är baserat på mycket tidigare fantasy och liknande. Så tycker jag ändå att den här världen har jag som då ung ton tonåring som spelar rollspel. Varit väldigt mycket delaktig i att äventyra i och så här. Och därför hamnar den på min... Men den är ju också, också lite så här att... För, för du sa det att World of Darkness är ju vår, en spegling av vår värld. Och mm. är lite, den är ju en sån här en, en fantasykliché. Ja, det det Vilket gör att den är väldigt lätt att leva sig in i. Så. Det är ingenting jätteäckigt. Ja, ja, det är draka såklart. Ja, Men det är ingenting, det, det, det är något som naturligt i vår syn på just den schangeln. Jag såg ju allting i. Måner, väldigt mycket måner är Just bygger kring de här klichéerna så ut som gör det. så lättillgängligt Jag vill väldigt mycket schabloner och, och ja. klichéer och allting som har med fantasy att göra. Det finns mm. ju som sagt, jag tror jag nämnde det i det här Rå-spet också. Eh, med eh, det här forumet påse, ja, som håller på att göra någon form av Google Maps karta och, ja. och liknande, eller, och liksom verkligen träskar ner sig mm. i minsta detalj. Vilket jag inte gillar. Jag gillar det men jag gillar det inte. För att om hela den här fantasyvärlden blir förklarad och kartlagd och, och liksom har en en fullständig redogörelse för sig själv. Då, blir, då tar man mer och mer bort det spännande. Men det är ju lite det, på, på ett jättestickspår. Tänk dig det J.J. Abrams gör med Star Trek. Han mm. ville göra science fiction. Han fick Star Trek licensen och men han tyckte att den världen inte passade honom så som... Den var redan för full. Ja, och då skapar han en alternativ verklighet. Ja. Vilket är lite synd tycker jag. Både ja och nej. Jag kan tänka mig... Alltså, alltså just när, när då någonting som, som Star Trek som har en sån här enorm fanfollowing. Ja. Så är det lite grann att ska fortsätta på det som redan existerar så kan jag inte göra annat än fel. Och miljoner, om jag gör på detta sätt så kommer miljoner fans att hata mig, miljoner fans och, och älska mig. Gör jag är på ett annat sätt så kommer de miljoner människor mig och på ett annat sätt att hata mig och visa versa. Men ändanledningen till att det är en Star Trek film är ju därför att det är ett trademark som säljer. Annars hade jag kunnat gjort någonting helt nytt. Ja. Film. Ja. Strunchappensam. Säg busk. Ja. Topp två. Två. Två är äh, inte ett, äh, Det finns faktiskt en rollspel också Men det är ju i grund och botten Ett figurspel Aha. Och det är världen kring äh, Warhammer 40k ah. Som ju är den här äh, en det är 40 000 år in i framtiden ja. äh, Och äh, Människan har spritts äh, Över hela galaxen mm. Och men det är ju då ingen trevlig harmonisk värld Som till exempel Star Trek ändå är relativt ja. harmoniskt Utan det här är en fruktansvärt dystopisk mörk framtid där de, Som egentligen bara går ut på krig mm. Men det är en värld som är uppbyggd kring Väldigt häftiga annorlunda science fiction element Som jag gillar väldigt väldigt mycket alltså, för det, Jag kan inte så mycket om just Warhammer 40k världen så på det viset att jag vet ju om att det finns uh, Space Marines och ja. Chaos och lite andra varelser mm. och raser som, som krigar och Space Marines dyrkar någon slags kung eller kejsare ja. och uh, där har man på något sätt att om man tar en random planet, för det här är ju mer än en värld. Det här är egentligen ett, ett, ett, ett universum. Ja, absolut. Och Men tar man liksom en av de här planeterna som är under eh, imperiets kontroll. Ja. Du kan egentligen göra vad som helst där. Ja, men det kan man Alltså, det finns ju en enorm. enorm alltså, det kan precis vad som helst kan egentligen finnas i den här världen. Mm. Men det som lockar mig är det, det är eh, väldigt mörksmutsig science fiction mm. eh, rymdskeppen som flyger mellan planeterna är inte små millennium falcons, utan det är gigantiska brutalt stora kryssare som mm. har besättningsmän på hundratusentals människor eh, vem som helst kan verkligen inte åka mellan planeterna utan man är liksom, man är fast på sin planet eh, det finns eh, mänskligheten styrs av en, en kejsare som egentligen så, så mycket som egentligen är vart, är, är död. Sitter och är död på sin tron- och så mm. styrs imperiet av andra människor. Eh, man man eh, tror inte riktigt på att utveckla teknologin- utan man tror på någon form av eh, maskinandar- och så finns det maskinpräster- som då tar hand om de olika maskinerna. Man får bara bygga maskiner- så som de alltid har byggts på samma sätt. och Därför ser- Teknologi nu, mm. precis på samma sätt som den gjorde för 20 000 år sedan. Den här liksom dekadenta, byråkratiska, tunga, smutsiga, väldigt dystopiska. Mm. Jag, jag gillar det här tanken på att, att få in det andliga i det teknologiska. Mm. För mycket sci-fi blir väldigt mycket oförklarade Techno, och det är lite, det är lite här och... För det blev det blev lite som en pik till det här teknobabbelt, liksom. Mm. Um, och, och i den här världen så är det verkligen så att de man man, man, man, man tror inte att uh, en dator är en, en dator som fungerar så som vi vet att det gör med binära tal och mm. det, det nu. Är. Utan man tror att det är en, en, en, en någon speciell makilmaskinande som sitter och som man måste då Eh, Beaka och offra till och be till på olika sätt mm. eh, och göra korrekta ritualer för att saker och ting ska fungera och sen så kan det ju vara att man gör den heliga åldningsritualen på, dörr, på, liksom på låset till dörren för äh. att det ska fungera men allting är, sånt blir ritualiserat mm. såna ritar är fantastiskt eh, häftiga hur mycket har du, du, du spelar ju figurspelet eh, ja. 40K ja. Eh, hur mycket av denna världen är det på något sätt, sätt sjunken i själva figurspelet i den taktiska alltså det är, grejen det är, det är eller, ganska lite egentligen det är väldigt mycket i fluffet som man sitter ja. här så får nöja skuld, ja. som får skull som inte egentligen har någonting med, med, med spelet att göra. Inte så där jättemycket själva figurspelet är ju, det är ju det är ju stora tuffa killar och monster och rymdvalser som slås mot varandra med jättestora vapen mm. och det är ju häftigt i sig, absolut men det är inte riktigt det som... Om vi går tillbaka till liksom rollspel. När, när jag har utnyttjat den här världen i rollspel. Så har jag ju helt gått ifrån den här krigsbiten. Ja. Därför att den är ganska, den är egentligen ganska ointressant. Okay. Men det finns väldigt mycket annat runt omkring som är väldigt väldigt spännande. Skrivits en hel uppsjö med noveller kring det här. Det liksom. finns, en, finns en hel del böcker på, ja. på biblioteket. Vill jag minnas. Och mm. väldigt många av dem är faktiskt av superbra kvalitet. Vilket, mm. då, vilket är underbart när det finns ett universum som är så, så lockande. Ja, men jag, jag tror ändå på något sätt att för, för att eh, böckerna ska ge någonting så jag tror ändå att man måste ha ett visst intresse för figurspelet innan eller rollspelet sen innan, innan du läser böckerna. Jag tror du måste ha väntat det hållet. Ja, Fast. Alltså, jag gör ju själv, jag är inte jätte jag spelar ju väldigt, väldigt sällan mm. jag, jag tycker ju mer om att måla Och, och skulptera eh, Och så gillar jag har jag verkligen fastnat för världen mm. Så jag, jag tror att man kan Helt utan att spela Så kan man bara halka in på att tycka Att det här är en häftig mm. världsbeskrivning eh, Just nu så sitter jag liksom på, När jag har liksom, när jag och Sitter och läser en av de nya Expansionerna för mm. En rymdvarelse ras Som precis har kommit ut och då, det, då läser jag den bara för fluffet. Jag okay. tycker det är spännande liksom, mm. att få läsa fluffet. Fluffet är eh, skönlitterära beskrivningar. Skönlitterära ja. delar som är blandat med regler och annat i böckerna för, ja, att, för att just skapa stämning och bidra ja. ännu mer ja. bygga på den här världen ja. så att det inte bara blir tabeller och tannag. Mm. Min andra plats är någonting som har förgyllt... Många, många eh, dagar Kvällar, helger för mig eh, Där skivvärlden Discworld Skriven av eh, Terry Pratchett Åh! Oh! Den hade jag velat ta med ja, ja, den har jag, inte eh, jag blev introducerad då till, För Terry Pratchets böcker Av eh, min svenska på gymnasiet Och sen efter det har jag nog Läst nästan allting Som har skrivits på senare år har jag, har jag nog tappat lite grann eh, men det är en värld som är fantastisk. Det är en skiva som vilar på ryggen av fyra elefanter som i sin tur står på skölden av den gigantiska rymdsköldpaddan Atuin. Eller Atoin, eller hur man uttalar det. På den här världen så finns, det också en fantasyvärld som börjar komma över i... Något av en industriell revolution. Eh, från början var det en väldigt parodiär värld. plötsligt ville parodiera på fantasy. Men det har blivit mer och mer... Att det satir. står för, det står för sig, Ja visst, och det är mer en, en satir. Och också en spegling av vår. Han kan liksom påpeka saker i vår värld genom att skriva om det är satir i någon form av... Eh, ...då industriell revolution, fantasy där finns trollkarar och där finns trolldvärjar Men och... de, de, de första böckerna var väl bara ren fantasyparodi Ja det var det ju Två, tre, fyra böckerna ja, Och sen så började han glida in på lite det här att parodera specifika alltså det är ju Hollywood paroderas i en bok. Ja i Egypten med pyramiderna Precis. och Egypten, den här grejen och sen eh, rock'n'roll Men sen har du gått mer och mer över på eh, när han har med eh, Money, alltså en så här, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det handlar just om korruption och liksom pengar och liknande. Och en av de tidigare böckerna som heter Equal Rights, jag vet faktiskt inte vad den heter på svenska, men det handlar om eh, en tolkar måste vara den åttonde sonen av den åttonde son. Och säga en döende tolkar som ska på landsbygden för att liksom, han vet att det ska födas ett åttonde barn där. Och sen så ger han över sin stav precis innan han dör. Och så upptäcker inte han att det är en flicka. flicka och hon växer upp och blir omhändertagen av häxor. Men de inser att hon är ju trollkar. Och försöker få in henne på universitetet. Men de vill ju inte släppa in henne. För att det är bara män som får vara och det har den här grejen att jag äh, har de här små förklaringarna i botten på, på sidan. Mm. Där det såg jo, just det här att de, de vill inte sätta en in kvinna från att de skulle få så mycket bättre på än dem. Ja. Så därför håller man på det här. Och det var ju liksom en av de första som det var väldigt mycket humor men det tog upp ett allvarligare ämne. Och det har liksom spridit sig vidare. där. Ofta med den här glimt i ögat. Och äh, därför är det på något sätt en favoritvärld för mig för att där finns... Du kan ta vilken karaktär som helst i en värld. Eller hitta på en egen. Och det kan bli en fantastisk historia. historia. Mm. Jag är lite avundsjuk. För att, men det visar väl varför det är så... Den här, just den här listan är så ofantligt svår. Mm. Därför att jag kommer gå nu de närmaste månaderna. Och komma på... Den hade jag velat ta med. Och den hade jag velat ta med. Ja. Men så får det vara. Ja. Ska vi gå in på... Vilken gill på ettorna? Ettan. Mm. Uh, detta var det första som jag kom på att den här måste vara med. Okej. Okay. Och ju mer jag tänkte på det, ju mer insåg jag att den måste vara på första platsen. Okej. Okay. Uh, och det är... Jag får kalla det inom citationstecken Ankeborg. Aha. Ja, men, <laughs> men alltså Kalankas och Uppfinnarejockes och Muse Pigs och alla de här deras värld. Mhm. Mm. Uh. Och det är, det är i grund och botten därför att till skillnad från de här andra två världarna som jag beskrev, som mm. jag inte alls skulle vilja leva i. Alltså, de är ju vedo, det är ju dystopier. De är ju ja, dystödovärdiga världar liksom. Och historierna som utspelar mm. sig där är generellt sett väldigt hemska. Mm. Även om de är spännande. Så har Anke Borg. Uh. Den, den här stora grejen med att man får vad man förtjänar Jaha. i slutändan. Okay. Um, skurken åker alltid dit i slutet. Mm. Det, finns, det finns ju... Är det inte spökplumpen? Han, han. Men sen, finns, sen finns det ju, jag menar Jocke. <laughs> Lanka, han är alltid snål. Och, ja, visst, visst. och Kalanka han har alltid mm. och så här. Alltså det finns ju de här genomgående huvudkaraktärerna som inte förändras. Mm. Men men alla andra alla andra som får vara med om saker de man, du, du får vad du förtjänar. Någonting som jag tänker på när du säger ankeborg eller Disney-världen så att säga. Ja. Eh, nej men Ankeborg-världen för disney Ja precis, jag vill inte säga Disney-världen ja, för blir på något sätt själv i odjur. Ja, men världen m. M. då har du ändå så här att du har dina huvudpersoner som är ankar eller vad ni långben är. Mm, och, mm. Och, och finna jockey. Han är väl typ kyckling eller Allting något sånt. Eller mm. sånt. Ja. Sen alla andra... Är typ hundar. Ja, på något sätt. Ja. Och det är så många. Ja. Och sen så fort det är någon som är lite speciell... Då ja. blir det en annan djur. Då en djur. Då är det ytterligare en anke eller en struts eller någonting. någonting en kalkon eller någonting. Mm. Och det tycker jag lite... Såhär, varför är det inga stories som handlar om den vanliga... Nej, men det, förutom liksom den elake grannen- som alltid stör sig på Kalle eller ja. någonting sånt. Men, men jag, jag gillar det lite grann. Alltså, nu har jag ju inte läst Kalanka- på ganska många år. Det mm. bra, det, man, man snubblar över någon någon gång så här. Men... Mm. Något väntrum. Precis. Alltså, men, men det är ändå... Ähm, det, finns så, det finns en sån otrolig variation- på historierna som ja. kan berättas. Äh, och... Även om det är för barn så är de, de, de kan de ofta innehålla ganska avancerade berättelser och spännande berättelser. De kan, de kan innehålla eh, rätt häftig science fiction, ja, coola idéer med maskiner där man hoppar in i sina drömmar. Man, alltså det, finns, det, det är liksom det, det manusförfattarna är, har haft möjlighet att experimentera ja, mycket med mer. Med det gillar jag på något sätt för att jag tar inte unga nöjer sig med enkla, enkla förklarade lättsamma historier som egentligen inte säger någonting då är det bättre med de här att Oj, man kan bygga en maskin som kan hoppa in i drömmar mm. Mm. eller sånt Någonting som jag tycker är roligt med den här ankeborg också i och för sig så tror jag, det är skillnad på Kalanketidningen som är svensk skriven tror jag ja. eller nordisk skriven ja. i alla fall och sen så har du Kalankets pocket som är italienskt Precis. men du har ändå det här att ibland så är musepig detektiv mm. Och sen så är han tidsresenär. Ja. Och sen så, alltså han har ju... Ja men det finns det, precis lite olika... Lite olika... Fang, eller, äh, beroende äh, på ja, vilken story precis. man ska skriva. Ja men det är ju samma sak med Kalanka. Jag menar Kalanka är ju ibland så är han ju bara den rena slapstick-idioten. Ja. Som åker i Men han har ju också sina episoder där han har mer utav en hjälteroll eller mer utav en ledande roll som faktiskt... Jag, jag tror någon gång. jag för att det var en gammal lärare eller någonting sånt som, jo det var det. det var en gammal lärare på medieprogrammet som när jag gick där, hon hade skrivit för Kalanka. Ja. och hon vände något som de tyckte det var så synd att Kalle skulle vara liksom så oturlig och, och råka ut för så här alltså verkligen så här slö, låt klumpig mm. Mm. hela tiden. Så de bad Disney till att få skriva stories så att Kalle var bäst på någonting. Och det sa de, okej okay, så länge allting går åt helstekens ja. För det är ju det här att Kalle han är världens bästa trädgårdsmästare helt plötsligt och ja. har liksom uppdrag för kungar och hurstar och, ja. och allt möjligt. Men sen till sist så är det alltid någonting som gör att han måste fly över kularna bort och bosätta sig på någon berg. Ja, men, men, fast då skulle jag ändå vilja säga liksom att i slutändan, hur mycket pengar han än är skyldig alla andra, hur mycket otur han än har. Så har han ändå, han har tre brosöner som älskar honom. Mm. Han har sin flickvän som får det mesta älskar honom. Ja, Menar, det går ju på, sen säger jag att han är för jävla trög Och alltid sätter sig själv i klistret ändå Det är ju en annan sak Men menar, han, han får ju ändå på något sätt vad han får tjänst mm. han, är, han är ju en rätt otrevlig typ Precis. Emellanåt också ja. Ja. Mm. Men, men Jag tror att det är den världen Om jag skulle, om man skulle på något sätt välja någon värld som man skulle leva mm. i Så hade det nog varit en rätt trevlig Och spännande och intressant värld Att leva i mm. Vil Vilket djur ja. tror du det hade varit? Eh uh... Känner mig, är ja, lång, är långbän en hund? hund, hund? Är, jag tror han är en hund. Han har en väldigt lik nos ja. som, som Pluto har. Så jag tror han är någon jag form av... Han känner mig lite som longben. Okej. Vad du Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag tror kanske... Alltså, kanske en ugla eller någonting sånt. Ja. Hade jag nu tyckt om att ha. Det, det är rätt... Det det. Ta, vi får, se, vi får sätta oss ner och analysera varför vi har varför varför har de här djurena. Djuren, djuren, ja. Ja. Mm. Mm. Min första plats. Det var också en av de första jag tänkte på. Eh, mycket kan också bero på vilken på just, att det var en viss bok jag läste när jag bestämde mig för att jag var topp tre värder Den boken... Då måste jag bara fundera <laughs> lite grann. <laughs> okay, jag ja, är himla, det, är himla, det är så himla intressant. Så här, och fundera, när vi har kört topp tre rollspel... Ja. Så, nu ni jag minnas att du trodde mutant som på första ja Ja, gjorde Och det var så givet för mig. Mm. Men du kan inte alls. Nej. Nej, nu får du berätta, det Nu kan jag inte. Jag tänkte faktiskt vara med i värld ja. på den här listan, Men jag valde att inte göra det för att. Äh, ja Den kändes liksom inte riktigt. Alltså, den är ju väldigt genomtänkt, men sen samtidigt så känns den inte helt rätt på något sätt. Den, jag valde, den boken jag läste var Silmarillion. Ja och även om, alltså tolkens värld, Arda är min etta alltså den är oerhört genomtänkt Det finns det här skapelsemytologin som är enorm på något sätt alltså Silmarillion är ingen behaglig läsning på något sätt, den är faktiskt rätt trä och Svår. Utom är det i Silmarillion som den narn i hurin är med? Det mm. jag minns jag inte just hans eller hens. Om, om drak, draken, en, en, en bror och en syster som skiljs åt när de är barn. Och sen så... Fredska om sig varandra, men ingen av dem vet vem de andra ja, är. Ja, den historien är... Där, där finns, mm, ja, men just det, där finns många små bitar. Små bitar mm. som är fantastiska stories i den. Som, man hade kunnat fylla en hel bok. För man, just den är den enda som jag har. Mm. Den återkommer jag till att mm. läsa läs om. Jag har gjort okay. det regelbundet, men mm. så läser jag inte resten. Men, men jag har ju läst hela nu, det tog sig ett tag. Den är ju väldigt stolpig och väldigt komplicerad, mm. för att... Det kan handla om en hjälte som har ett namn Som helt plötsligt när han har gjort någonting Så tar han sig ett annat namn Och blir då omnämnd av andra I ett tredje namn Och sen så refereras då det till den här personen På alla tre namnen Sen 40 sidor fram Men så är det ju och ingen det, det, är alltså det är ju ingen bok Det är en samling anteckningar ja. Som sammanställer av hans eh, ger, eh, Tolkens son ja. Och hans förläggare Men, eh, men ändå du har den här världen, du har den här skap alltså skapelsen. Du har att tolken uppfann alviskan. Och, och även Mordors språk som en mm. variant på det. Och, alltså han skrev fungerande språk mm. med grammatik. Mm. Och han gjorde kartor och historielinjer och ätterlinjer och släktträd. Det där är så komplett. Men sen så tänkte jag just också det här att är den här världen spännande om det inte vore för Ringen mm. och allting som händer med den? Om inte Ringen hade funnits. Alltså, efter, efter Frodo, eller rätt sagt efter Gollum, tog med sig Ringen ner i, i Domedagsberget. Hur tror det blev inte med gott då. Ja, ja, alltså, ja, Frodo kommer ju hem och sen sticker han med de sista alvorna till, till de grå hamnarna. Och så är alla alvorna borta ur ur in där mm. eh, sen så har du ju på sen har du människornas värld och det blir fred och så här men hur spännande är det att där finns ju inga historier där där är någon rysk författare tror jag, du skulle säga det nej jag, jag, jag vill höra lite men män Bara. men alltså där finns ju en rysk författare som har, har freestylat och tagit upp mm. eh, Midgård. Ja. och tänkte att jag visste det, det blev vad fred hände sen. Vad hände sen? Det blev fred mm. och, och det blev lyckligt och all, allting sånt här. Men 100 eller 200 år senare var det fortfarande lyckligt. Då. Vad hände sen? Jag har inte läst den boken men jag skulle gärna vilja. Nej no, men menar men, det är ju bara att, jag hade ju faktiskt stora tankar på den här heter den Varda? Varda Arda, Arda, Arda. A -R -D -A. Mm. Ja. Uh, för jag menar, historien börjar med att det finns de här det finns skaparen som skapar gudarna i princip. Ja, precis. Och gudarna, vissa av gudarna, eller en av gudarna, mår gott, Han är ond. Ja, precis. Tänkte, han pajar. Ja, det, det är ju det här att, att den här eh, skaparen vill ju att de här gudarna ska sjunga. Ja. Och, och sen ska han ska sjunga dem i vissa harmonier. Och han sjunger i Ja, han vill styra lite grann ja. åt sidan, Han vill att han påverka mm. eh, den här. Och han får inte riktigt som han vill, vilket jag förar Mm. Och sen så ger skaparen eh, materia, alltså fast form till den här musiken som gudarna ja. sjunger. Och då är de här disharmonierna som Melko har släppt in finns ju där också. Eh, och Men och då, då är han ju liksom den stora arkeskurken. Det är och han. Och, jag menar, och från honom kommer ju då de här halv, de, de ondskefulla halvgudarna. Där Sauron är ännu av. Ja, det är ju bara ännu av de här. Ja, som, eh, som den här eh, ungolia spinden, den stora spinden som äter upp mm. världsträdet, världsträdet. Ja, precis. Och eh, den här elddemonen, vad heter de nu? De högsta ballhågorna. då fanns ju jättemånga sådana ja. innan. Och det, ja. De är ju lika, inte mäktiga, men samma skrot och korn som mm. Sauron. Ja, de är ju de här sådana här ma maja. Maja, heter de maja. Mm. Så, jo, men de, de, de försvinner ju inte egentligen. Nej, det gör de inte inte. Och där finns ju hur många Vissa ju så här, vissa majar blev ju örnarna. Vissa blev ballråkerna. Vissa blev en vind. Ja. Så, så där har du ju också någonting att... De här trollkarlarna, Gandalf, är ju en maja. Nej, det är han inte. Inte? Nej, det är han inte. Han det, är... Var, det var jag nästan det, det var jag helt säker på. Okay, eh, mm. nej, eh, Gandalf och eh, de fyra andra mm. eh, var nu kommer jag inte ihåg ordet, men de var inte med, men något annat som var utskickade från ja, men det heter något speciellt, men jag har för mig att det klassas som att de är Maja ja, men okay. jag kan, ha, ja, jag, kan jag kan också minnas fel det. Det, det. Det, återigen så borde du ha en topp tre saker som vi nu vet som <laughs> ja, ja, vad är det vi säkert inte är säkra på men som, som vi är säkra det på det finns, finns en del, vad har vi googlat <laughs> topp ah, då måste vi lyssna igen <laughs> någon får lyssna igen ja, någon får lyssna igen ja, mm. och, och, och göra en sammanställning ja. Skicka, eh, skicka en lista på saker vi inte vet <laughs> genom alla poddepisoderna till eh, alltså Det är ingen kommentarer eller eh, info så kan det bli en framtida poddavsnitt Saker vi googlat. Mm. Men eh, jag tycker att vi har ändå klarat av det rätt så. Bra. Du hade World of Darkness och sen. 40K-världen ja. och sen sist hade du Ankeborg och jag hade, jag hade Altor, Erevald och Skivvärlden och sen Arda Yes Ja men jag tycker det, det var ändå rätt bra listor bra värdar Ja men jag tycker också det mm. Det känns som att vi ändå har valt tre, sex stycken spännande värdar Det var också något som var väldigt troligt att inte någon är samma det har, ju aldrig hänt, det har ju typ aldrig hänt förut. En... Ja, en... Jo, någon gång, någon gång har det Men det är väldigt sällan inom ett ämne som... som... När man särskilt är ganska liktänkande. Ja, och har väldigt många ja. lika referenspunkter också. Just ja. rollspel liknande. Ja, men det var kul. Ja. Eh, tipsa gärna om eh, framtida topp tre listor förutom eh, topp tre saker vi nu har googlat som vi inte visste för eh, På... Eh, info at annars så kan man hitta min blogg på www.kentjonsen.se det är k e n t j o -H n s e n på twitter heter jag ett kintand och den här podden kommer att komma ut på itunes också så där kan man prenumerera oss ha det gött och hej!